Разом, але мовчки. Ми щасливо мовчали. Читали газети, пили каву. Важко було уникати таких місць. Ми всюди ходили разом. На кожній вулиці мене підстерігала його неспокійна душа. Я посилала цю пам'ять геть, а вона не відшиплялася. Гори – це капець. Якби я ще трохи там пожила, зненавиділа б людство. І коли на шпіцбергені виникла вакансія, то я відчула. Ось що мене врятує. Мені захотілося туди, де я ніколи не бувала. Кудись, де не буду відчувати його привид. Але правда в тому, що це працює хіба що наполовину, знаєш? Місця місцями, спогади спогадами, а життя бляха життям. Нора спробувала оцінити ситуацію. Інгрид могла розповідати такі речі людині, яку знає порівняно добре. Але Нора при цьому їй ніби й не надто знайома. Якось це дивно. Щось тут не те. Напевне, в праці шпигуна – це найважча річ, подумала Нора. Оці емоції, які люди в тебе вкладають. Почуваєшся так, ніби щось у них крадеш. Інгрид усміхнулася, перервавши думку Нори. Коротше, дякую за нічні посиденьки. Гарно поговорили. Багато на переплаві довбодятлів, а ти не така. О, дякую, ти теж не така. Тут Нора помітила зброю. Велику гвинтівку з масивним коричневим прикладом на другому кінці каюти, під вішаками. Чомусь від побаченого Нора зраділа. Подумала, що одинадцятирічною пишалася б тим, де перебуває. Адже скидалася на те, що нору очікують пригоди Нора вийшла, відчуваючи за всіма ознаками Похмільний головний біль Простим дерев'яним коридорчиком у маленьку їдальню Пропахло оселицями, де снідало кілька вчених Узяла чорної кави і сухий черствий шматок чорного хліба Сіла Навколо, за вікнами Розкинувся такий моторошно-прекрасний пейзаж, якого вона в житті не бачила У тумані видніли крижані острови, мов би скелі пофарбовані в білосніжний колір За столами в їдальні Нора налічила сімнадцятьох людей Одинадцять чоловіків, шість жінок Нора сиділа сама, але за п'ять хвилин до неї приєднався чоловік із короткою стрижкою та щитиною яка днів за два збиралася стати повноцінною бородою. Чоловік, як і більшість людей у їдальні, прийшов у пуховику. Тільки здавалося, що цей одяг йому геть незвичний, ніби він природно почувався б десь на рев'єрі в дизайнерських шортах і рожевій сорочці пола. Чоловік усміхнувся Норі. Вона спробувала з цієї усмішки зробити висновок, які між ними стосунки – він трохи поспостерігав за нею, а потім пересунув стілець так, щоб розтушуватися навпроти. Нора пошукала поглядом картку на шнурку, але чоловік її не мав. Вона замислилася. Чи вони знайомі? «Я Югго», – потішив він її. «Югго? Лефевр. А ви Нора, так?», так. Я вас бачив у дослідницькому центрі на Шпіцбергені, але ми з вами ще не віталися. Просто хотів сказати, я прочитав вашу статтю про пульсуючі льодовики, і вона мені розум винесла. Справді? Так, я хочу сказати, мені завжди неймовірно цікавило, чому вони пульсують тільки тут і більше ніде. Таке дивне явище? Життя повне дивних явищ. Розмова була спокуслива, але й небезпечна. Нора коротко, ввічливо всміхнулася і поглянула у вікно. Острови Криги перетворилися на справжні острови. Невеликі гостроверхі гори в снігових смугах чи пласкіші, шорсткі ділянки землі. А далі той самий льодовик, який Нора бачила в ілюмінатор. Тепер його розміри стало легше оцінити, Хоча вершина й ховалася в хмарах. Але внизу туман уже розсіявся. Видовище було неймовірне. Можна побачити льодовик по телевізору чи на фото в журналі. Він здаватиметься рівною білою брилою. А цей був шорсткий, як гора. Чорно-бурий і білий. І того білого була безліч відтінків. Просто шведський стіл для ока. Білосніжний, блакитнуватий, бірюзовий, золотавий, сріблястий, прозоро-білий. І всі аж бриніли живою барвою і справляли значно більше враження, ніж снітано. «Тисне на голову, правда?» – спитав Юго. «Що? Те, що день ніяк не закінчується?» Норі від цього зауваження стало трохи не по собі. «У якому розумінні?» Юго відповів не одразу. «Оце нескінченне світло», – сказав він і відкусив шматок сухого печива. «Від самого квітня. Ніби один день без кінця. Терпіти не можу цього відчуття. Розкажіть мені про це». «Могли б на ілюмінатори штори зробити. Я жодної ночі на кораблі не спав». Нора кивнула. «А нагадайте нас, ну скільки це?» Він розсміявся, вічливо, не відкриваючи рота, цивілізовано. Майже не розсміявся. Ми з Інгрід звечора сильно випили, від горілки все з голови вилетіло. Це точно була горілка? А що ж іще? Югу дивився на неї з цікавістю, і нора від цього автоматично відчула себе винною. Вона поглянула, де ж Інгрід. Та пила каву і щось набирала у ноутбуку. Нора пошкодувала, що не сіла з нею. «Та от уже третю ніч», – сказав його. «Крутимося цим архіпелагом ще з неділі».